Sedeč v tišini mračne sobe, toplo, mračno. Ezotripe vmes med bližino teles. Čuteči tresiš po njem trenutki utripajoče čutnosti. in ranjenosti od drugega, od sebe. Hočeš še bližje, dostavljaš telo besede, razpiraš čas, da dosegaš najtanjše tančice v besedah. Hočeš čutiti samost, v kateri počiva prašno jutro, poletnega žvrgolenja.